Хтось із них повернув до музикантів голову. Арсен вдарив сильніше по струнах, пильно дослухаючись до розмови. Здолали прислужача? Той що? Проти панів пішов, бо сам захотів паном бути. Та ж не за Яцька, не за мене, не за Гаврила. За Русь. А вже ж за панську Русь. Проти поляків? Так. Але ж і хойнацький поляк. Чи винен він у тому, наприклад, що Казимир III зруйнував у Львові Успенську церкву і на тому місці наказав будувати кафедральний костьол, щоб міг у ньому молитися своєму католицькому богові? То що скажеш, прислужачу? Валити тепер цю величну споруду, над якою працювали тисячі чорних рук, і ставити знову церкву, аби вдовольнився православний бог? «Добіся ті боги!» «Програв важко. Гаурися. «Вона давно з твоєї ласки програла!» «І я теж!» «Що-що?» «Бездари! Хто їх послав туди?» Заворушив вухами Ян Ондроводж. «Гугнявий менжик і слинявий князь з Мазовеччини!» «А скільки гонору!» «Король Ягайло бив хрестоносців!» І пан Крупа захотів таким самим бути. Та я їх, та я їх би. До Феміди на ринку хоч на півдня прив'язав, допоміг архієпископові бурграф. Збадюрішила музика. Арсен сам не знав, чому швидше забігали пальці. Переміг прислужич. А хіба прислужич? русини перемогли. А у вас? Затрусилося сало зі страху. Кабани годовані, на хлібі русинському випасені, в ухаті свині, тварюки. Вельможі розмовляли уже на повний голос. А ми тут під боком нічого не знали. Найясніший сам керував битвами городла, Та замість гінця, що мав сповістити про перемогу, уздрів на власні очі Казика Мазовецького, якого випустив Олеський Лотр. «А нині Круль до нас по допомогу!» – вписічий голос. Ясне чоло-поникло, посмутнів орлиний зір, Могутні плечі опустилися. П'ютр Одровонж випльовував слово за словом. «Тссс!» – бурграф приклав пальця до вусів кивнувши головою на слух, що заставляли стіл, вистелювали рушниками крісло. Зараз заведуть. Йому лікарі прикладають п'явки. О, ці тварючки, найближчі приятелі короля, їм би шляхецькі герби, вигукнув архієпископ. Хоча б скоріше приїхав Олесницький. Князь Семен Гольшанський уже робив нам візит. Він згоден на елекцію Жигмонта Кейстутовича. Не буде свидригайла? Луцьк складе зброю. А тоді з Олеськом. Він притиснув нігодь великого пальця до стола. Що? Знову в болото? невдоволено глянув на брата руський староста. Скільки шляхецького цвіту марно пропало? Інакше треба, інакше. Я відібрав у прислужича рогатин, а тепер обкроїмо всі його землі довкола Олеська і скажемо Виходь віддамо. Це мудро. вихопився бурграф і знітився під поглядом архієпископа. До Арсена долітали уривки фраз. Музика то стишувалася, то вибухала веселими спалахами. Переміг прислужич. Перемогли русини. Та морися, дайте коня, дайте коня. Ураз схопився бурграф, з махом руки зупинив музику. На порозі став пахолок, прошепотів. Їх ясна вельможність. Двоє слух вели під руки згорбленого дідка в розтебнутому халаті. Жовта шкіра обтягнула ребра. З лисуватої голови звисали пасма мокрого рідкого волосся. Дідок дибав, кволо переставляючи ноги, і стогнав. Староста, архієпископ і бурграф стояли у глибокому поклоні. Старець махнув їм рукою, щоб сідали. Сам допався до крісла і весь ховався у ньому. Потім нагнувся вперед. І, блудячи маленькими очицями по обличчях львівських вельмож, проказав, запинаючись, «Панове, панове, я послав Казимира і Менжика, ага, ви вже знаєте, і тих, які залишилися на Поділля, там теж, там хоч францишканця посій, то вродиться схизмат» а до вас прийде князь Ян Сенни під вашу руку. Боже, Боже, як я втомився, яке тяжке життя! А взагалі, скажіть мені, панове, що то є людське життя? Повіжте! Мовчали вельможі, не знаючи, що відповісти. Некли в поклоні, а дідок, забувши про державні справи, але питав одне й теж «Скажіть на милість Божу, що таке життя?» Бурграф аж голову витягнув, напружуючи мозок. Йому так хотілося дати влучну відповідь королеві і заслужити в нього ласку, та в голові лише порожнє гуло. Арсен приглядався з підвищення до старця, і йому було смішно, що ця руїна уособлює державну владу. І ставало страшно при думці, що стільки крові дужих мужів лється за примхи і бажання цієї немочі. Король перехопив погляд музиканта і кивнув рукою. Ну, скажіть, хоч ви скажіть, пахолки. Скрипаль Боцул тримав у опущеній руці скрипку І понуро мовчав Не наважився хихикати Навчене уже спитко А король не спускав Погляду з Арсена Ну, скажи Скажи мені, юначе Що таке життя? Вельможний королю Промовив Арсен Гасячи усмішку в кутика густ Життя як лазня Хто вище сидить з того більше поту тече. До дябла, пробурмотів бурграф, глипнувши з ненавистю на Арсена. Зморщене обличчя короля просяяло, наче ця відповідь дуже багато для нього важила. О, вистогнав він.